Пояснення було на майдані села тут навколо церкви росли старі липи. От на тих деревах і висіли всі сільські господарі й господині разом із їх дітьми. Вони висіли густо, наче груші, які несподівано виросли на липі. Гарну ж картину намалював Воєвода. Найкращий художник би так. Не потрапив. Я підійшов до тих лип, сторожко оглядаючись по сторонах, знав, що не всіх силюків було перевішено, що частина із них заховалися, вони скоро повернуться, почувши, що москалі пішли. Я виліз на липу, почав вибирати у бранка. Хлопи, мали бути, молоді та міцні. Усі вони дивилися на мене своїми виболошеними очима. Лиці і густо осіли чорні мухи. А ще тут були душі їхні несподівані. Вони голосили, розливаючи свій гіркий біль. Я обрізав мотузки, і троє тіл упали на землю. по поволі, став сторожко оглядатися. Якраз звечоріло Переконавшись, що навкруги нікого нема, я один за одним почав волочити трупи поближче до свого коня. Спочатку думав зробити ноші, однак на одному із дворів побачив підводу і покидав вбранка на неї, тоді запріг свого коня. На своє ще трупи витягував уже вночі. Закам'яніння уже пройшло, і вони скоро почнуть Розкладатися Під воду на подвір'я Заїздити не став Аби не почула Катерина По одному на плечах Поносив трупи Та поскладав біля горища Тоді виліз по драбині І повитягував їх наверх Мотузом Поскладав на сіні Коли злазив із горища вдалині вже почали клубочитися хмари Швидко гуртуючись над лісом Встиг розпрягти коня та завести його у хлів, як знявся вітер. Дивно, уже жовтіння тут на грозу збирається, мовила Катерина, коли зайшов до хати. Я не відповів нічого, тільки сів біля вікна і став виглядати. На дворі було темно, зорі місяць враз погасли. Громовиця була страшна, Зрештою, така, як завжди. Катерина боялася сама спати в таку громовицю, кликала мене, тільки я не йшов. Мусив пильнувати, аби ті демони не заскочили до хати. Вони з'явились, як і ми тоді, перед першими півнями. Я побачив їх, коли вони перепливли повну воду річку. Ось уже видно їхні чорні демонські крила, хвости, роги. Я підвівся і став біля дверей. Один із них уже розмахнувся копитом, аби постукати у двері, як я відчинив їх. Не повірив своїм очам. Переді мною стояла лихо й біда, а за ними ще якийсь хмир. Відчув, як раптом лице моє розпливлося в посмішці. Знав би, розстелив би червону доріжку. Хвітами бусе тут обмаїв. Що? Знов господарю в сраку залізли. У лихо тільки розвів руками. Сам його знаєш. Ми трохи піч перетопили, а він вже й розкричався. Тут свою морду огидну із рилом та цапиною бородою запхав біда. Ти вкрав наші гроші з дупла, віддати треба. Попали сього. Пусти до хати, загрітися треба, а до світанку ще є час. Я відштовхнув його. Не пущу. Катерина тут. Ідіть на горище. Вони потупцяли ще на місці, а тоді гупаючи своїми копитами, побігли до драбини над стайнею. Тут вийшла Катерина. Я чула якісь голоси. Тут був хтось? Це просто вітер. іди спати. Я зараз також прийду. Вона пішла до вікна, стала виглядати. Я спробував загородити її віконце. Завжди я щось бачу. В ту саму мить блискавка стрельнула десь вдалині, відбивши все навкруги в огняному світлі. Три демонські постаті товклися біля нашого горища, змагаючись кому першому лізти по драбині і вибрати собі найкращий вбранка. Вона чітко побачила їх, зблідла, її аж відкинула від вікна. Це вони. Нарешті я побачила, хто це приходить до нас із кожною грозою. Ти вже їх колись бачила? Не так, як зараз. Батько завжди надійно ховав тих нічних гостей. Подивилась на мене. «Ти також прийшов із грозою. Та внос догадалася, коли народила. Чого ж прийняла мене? Бо не змогла би без тебе більше». Я підійшов, обійняв її. Ця жінка почала мені подобатися все більше, і тепер досить великий клапоть моєї душі тяжів залишитися на цьому хутрі. Я відганяв постійно ту думку, та вона з'являлася все частіше. Батько все готував їм якусь смердючу мазь, я помагала йому, не знаючи, нащо вона потрібна. І що, потрапивши її зараз зробити? Чого ж ні? Вона витягла з батькової скрині різні трави, настоїнки, щейки з гівно. Усе це поступово додавала до макітри і макогоном ретельно розтирала, при цьому щось приказуючи. Раз я вже і так із бісом зв'язана, раз горіти в пеклі через тебе, то замов за мене десь там словечко, Аби я відьмою стала. Дай мені чари. Ти та й так уже відьма, відповів я. Вона поглянула на мене, очі її чорні враз блиснули відьмським блиском, і Катря голосно засміялася, показуючи свої білі зуби. На другий день я мастив мазю своїх товаришів, хоча їхні вбранка були. Набагато краще від тих, що колись нам дав старий Ти б уже якусь мази іншу вигадав, а то аж вивертає від неї Зараз тут так і наригаю Біда як завше, висловлював своє невдоволення Тхне лайном, втрутився в нашу розмову незнайомець Бо це і є лайно, відповів я йому Собача чи як, буду ще за псами бігать, сам насрав. Новенький гумору не зрозумів, зате мої побратими заєржали, як коні. Помастивши рани виразки, я їх оглянув. Лихо перетворився на жилового козака років тридцять. Біда був схожим на нього. Новенького звали Везовій, він був старшим чоловіком, мав десь років сорок. Був суворий і кремезний, мав орлиний ніс і такий же погляд. Зайдіть до хати, вип'ємо по чарці у звару. А як же, Катерина? Вона все знає. Не треба було вчора товктися під драбиною. Тепер ви в боргу переді мною. Ні, голубчику, це ти в боргу. Ми за свої гроші ще не забули, і вони нам потрібні будуть зараз, нагадав біда. Не треба було мене на землі лишати. Хто на землі, того й гроші. Звідки мені було знати, що вас так скоро знов лиха година принесе? Розділ двадцятий Ми пили горілку, їли. Лихо розказав, що зараз робиться на Україні і за чим їх послав господар. Схоже, Виговський міцно став на ноги, і пекло було цим дуже незадоволене. Гетьман продовжував здійснювати в життя свої плани. Після розгрому Пушкаря, він уже не боявся Москви, почав із воєводами говорити сміливіше. Гетьман відмовлявся приймати воєвод у козацькі міста, як колись зобов'язувався це зробити. Йому разом із полковником Гуляницьким вдалося придушити заворушення на Полтавщині, знову підкорити гетьманській владі Гадяч, Лубни, Миргород. Немирич із Беньовським закінчували складати угоду, за якою Україна, як незалежне князівство, мала відійти до Польщі. Виговський уже не хотів залишатися в спілці з московитами, Намовляла його до того старшина, що бачила загрозу з боку Москви і яка в більшій своїй масі не любила московських бояр. Знову почав бунтувати Барабаш, якому вдалося живим вирватися з-під Полтави. Він зібрав охочих до війни запорожців і прибув до Бєлгорода до табору Ромадановського. Запорозький гетьман – Просив Боярина почати військові дії проти Виговського. Боярин не поспішав, побоювався Виговського. Він велів гультяям розходитися, а самого барабаша затримав біля себе. Дізнавшись, що його лютий ворог знаходиться у Боярина, Гетьман почав писати до Ромадановського, щоб той видав барабаша йому. Боярин не поспішав. Тоді Гетьман написав до царя. Олексій Михайлович волів відвести Барабаша до Києва на військовий суд, а до Гетьмана відправив свого посланця Василя Кікіна. Той мав запросити Івеговського до Києва для нової ради. Гетьман почув лихе і дав своїм людям наказ. «Спід землі мені, Барабаша, дістаньте!» Веговський був у Чегрині. Татар відправив до Криму. Козаків у більшості тримав біля себе. Він зрозумів, що спокійно йому коло московських бояр не жити. Нові події на Лівобережжі змусили його знову виступати у похід. Люд у пограничних із Московщиною полках підіймався. Відсидівшись у якихось норах, почали підносити голови пушкарівці. Іскра оголосив себе гетьманом на місце покійного пушкаря, а сина старого Мартина назвав полтавським полковником. Інші повстанські загони захоплювали міста, їх старшини розсилали грамоти, що це з царського наказу вони стали на гетьмана. Люди бунтували. Цьому сприяло те, що московські воєводи почали пхатися до лівобережних міст. Гетьман наказав не пускати їх, а бити як ворогів. Сам він рушив на схід, захоплюючи непокірні йому міста і страчуючи бунтарів. Багато хто з них тікав до путивля під захист царських військ. До Гетьмана в прибыл царский посланец Кикин. Веговский принял его у своем монуметия. «Нехорошо ты, пан Гетман, учинил, орду татарскую позвавши, на кого войско собрал, а не хочешь от пресветлого царского величества кляхом переметнуться? Ходят слухи, что послы королевские к тебе в Чигирин захаживают». Веговский відповів спокійно. Не бійся, боярине. Проти царя я злого умислу не маю. Татар я на поміч закликав на ворегів моїх заклятих пушкарівців. Вони продовжують бунтувати, все через них на Україну йде чвара й розруха. А воєвод, чого не пускаєш в города? Нащо мені тепер твої воєводи?